«А ну я подивлюсь на них!» Мама дала Катрусі квітки сині, білі, зелені, червоні. Катруся перезирала їх, лице її слабо усміхалося, а сині, білі, зелені, червоні блески блукали по обличчю. «Дай сюди, борзенько, а дідєдя йде та скаже, що тобі ще в голові дівоцтво!» Катрусю поклали на віз, аби вести до лікаря. Мама, плачучи, підклала їй подушку під голови. Бодай я вже не дочекав вас докторувати. Коби сте поздихали, то бим раз поховав, та й збувся. Держав вішки від однокінки, і аж чупер шобі микав зі злості. А ти, розпаднице, пам'ятай, що як я гроші задурно по докторях Росію, то й ти амінь зроблю. Я тебе без доктора поховаю. Я тобі буду доктор. А відки ж я наберу на вас на докторі, на аптеки та на дідька рогатого. Та мій мозиль не годин цим увітримати, ой, не годин. Наймив я фіру, та ліпше вже відвезти на могилу та вівірнути, та й збутися. Боже, боже, що це мене найшло цієї днини? Ну, ганциго, кипайте ми безклубими боками потяг конину батогом та й виїхав за ворота. На вулиці Катруся цікаво розглядалася. Від осені багато новин настало. Вуй Косемен загородив плід, старий Миколай пошив на ново стодолу, Катруся забула і за сварку татову, так роздивлялася на всі боки. По полю люди орали, сіяли, жайворонки над ними співали. Чорна рилля розсипалася під сонцем. Катруся почервоніла і все собі гадала. Маю в бозі надію, що підведуси, що ще весни не стратю. Зараз таки найду собі роботу. Боже, боже, найди мені лік. Певна була, що весни не стратить. Тато сидів напереді і довго мовчав. Врешті почав говорити. Аді, днинка як золото, а ти ходи по дохторях, звернувся до Катрусі. ти мені, дівко, що я маю з тобою робити? Лежиш та лежиш, та й ні життя, ні смерті. Я грошей набираю та набираю, та все задурно. Коби знав, де тобі лік, то бим шукав, а так що я знаю? Коби вже або суда, або туда, і тобі ліпше, і нам ліпше. Катруся плакала. То небога нема що плакати. Лиш таке що правда. Ти собі вмреш і гадки не маєш, ніби то однаково в землі гнити. Яке сьогодні легке життя, то ліпше вмерти, та не капарити цілий вік по чужому полі. Вже м грошей набрав, то ще наберу на похорон, та й на старість жиди з хати віженуть. Ех, коби знав, що не буде тобі ліку та й бих зараз. Звертався додому. Добро, що то лишило би си на погріб. Катруся заходилася від плачу і кашляла на все поле. Тато витягнув з пазухи яблуко та якось несміливо подав доньці. Ніколи він ще не давав їй ніяких лакітків. Не плач, небого, я тобі не воріг. Я лиш кажу, аби задурно гроші не віднести, аби себе не скалічити, та я би тобі помогло. Каже, ти сама, дитинко, видиш, що нема відки. Я би тобі мизинного пальця врубав, та й би не жалував. Я за тебе маю в людей честь, як за хлопця, бо з робітниця на все село. Синку, я на тебе дув, як на пінку, та й виджу, що умреш». То видко очима, що тобі нема віходу. Ой, небога, небога. То то мем бідити без тебе. Ой будем та будем. Старий замовк. Ой, умру. Умру вже, виджу, що нема мені віходу. шепотіла Катруся. В'їжджали в місто.